Ja ho dèiem, ahir en el Palau del Parlament més de 150 persones s'encarregaran de, uh, de recollir signatures de suport a la iniciativa legislativa popular sobre la fibromialgia. Però què van fer ahir? En definitiva, el que vam fer ahir és el de uh, donc, certificar que aquestes persones seran les que s'encarregaran de recollir aquestes uh, signatures que es necessiten per tirar endavant una iniciativa legislativa popular eh, que fa referència a la fibromiàlgia i síndrome de fatiga. Eh, S'encarregaran, per tant, de recollir eh, 50.000 signatures, que són les que es necessiten per començar o per tirar endavant aquesta iniciativa legislativa popular. Una iniciativa que el que pretén és el de regular, sanitàriament parlant, eh, amb la sanitat pública, el de regular el tractament més adequat i també tot el que fa referència a l'enfermetat de la fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica. Per parlar de tot això tenim amb nosaltres en l'estudi a Montserrat Campistó, que és la presidenta, i Yolanda Fernández, vicepresidenta de l'Associació de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica de Cerdanyola. Molt bon dia. Hola, molt bon dia. Molt bon dia, Hola, Mons, i molt bon dia, Bons Iolanda. Dies. Bé, vosaltres vau estar ahir. Sí. Aviam, mal' l'acte d'ahir, què va ser en definitiva? el Què vau fer ahir? Bé, això és una cosa que, com pots imaginar, ja porta un temps rotllant i llavors ahir el que vam fer va ser anar al Parlament, totes les persones que amb anterioritat ens havíem inscrit com a fedetaris i vem jurar o prometre el càrrec. Això què vol dir? Que les persones que, que hem jurat o hem promès aquest càrrec eh, tenim plena responsabilitat de que totes les firmes que es recullin Eh, són totalment fiables, són legals, corresponen a les persones mm, el seu DNI i que les dades que ens donguin i tindrem que anar firmant cada una de les fulles conforme ens fem responsables. Això què, què comporta? Bé, bueno, realment comporta una responsabilitat que pot, lligar, pot arribar inclús a ser penal si s'incompleix alguna de... Bé, bueno, a veure, pot haver-hi algun entrebanc, però dir, si es fessin signatures falses o tot això, en aquestes persones que ho haguessin fet poden estar, estar Vol processades. Vol dir que vosaltres us comprometeu a ratificar que exacte. les signatures corresponen legalment exacte. a la identitat de la persona que està signant i no que hi hagi signatures de gent, millor que està morta. O, a veure, eh? que no es pacifiquin, en definitiva. Sí, eh, per exemple, en els jutjats els que donen fe de tot el pa param són els secretaris, en els ajuntaments igual... Uh -huh. Eh, llavors pues, nosaltres farem això de fedatàries, com fan els notaris que també donen fe de que els documents són reals pues, en aquest cas nosaltres, cada un de nosaltres que hem anat a jurar, que hem ser aproximadament 150 persones, eh, tenim que donar fe que les firmes recollides són reals, verdaderes, i que aquestes persones estan vives estan empadronades perquè un requisit imprescindible s'està empadronat no mm -hmm. pot firmar a ningú que no estigui empadronat vale. a més a més, tindran que donar-nos les adreces i firmar Vale. vale. Una, altra una altra qüestió Montse Aquí a Cerdanyola, quin tipus de campanya es farà? O qui ho farà o com? A veure. De moment tenim que esperar encara perquè no podem posar-ho en marxa, que el Parlament ens torni perquè s'han fet una, un model de signatura, és a dir ja posarà totes les dates, però té que anar cessellat pel Parlament. Fins que el Parlament no ens legalitzi aquest document que ja està acceptat, l'única falta és assesellar-lo, no podrem començar a recollir firmes. Nosaltres hem estat comentant en l'associació i hem fet... tenim una petita idea de com volem fer-ho. Lo que passa que, eh, com sempre, tenim que passar pues, per demanar les confirmacions necessàries a diferents llocs. Volem posar mm, unes taules a diferents llocs estratègics de la ciutat, eh, com poden ser per exemple els mercats o per exemple els divendres, els dies que hi ha mercadillo o inclús en els caps. Uh -huh. Aquesta és la nostra idea inicial A part d'això, lògicament, les que puguem recollir personalment De tu a tu, amb les nostres amistats i les famílies i tot això bueno, I això eh, no sabeu encara quan pot començar a fer-se, no? No, però és una mala passada perquè tenim tres mesos O sigui, teniu tres mesos de què? què? De temps per aconseguir les 50.000 vale. 50. signatures Des de quan? Des d'ara ja? O... Des d'ara ja, aquest és el problema que... Espero que no tardin gens en donar-nos-ho, perquè el temps corre, vull dir, 50.000 signatures són moltes signatures. Més que res perquè les persones els hi tens que demanar DNI, nom, cognoms, adreces, firmes... Clar, això és laboriós. Perquè igual mira, si fos una firma i el DNI, en un moment, perquè la gent arriba, firma i tal, però clar, ja recollit tantes dades serà una cosa mm, entretinguda. I la gent, de vegades, hi ha res, si donar la seva adreça li costa, això. Sembla que és com si com si fes públiques les seves dades íntimes, no? Ja. Espero que no tinguem problemes en aquest sentit. Bé, bueno, sí, després, perdona que t'interrompeixi, sí, sí. el més important de tot, que serà probablement on aconseguirem recollir més, el dia 13 de maig nosaltres tenim planificada una activitat a la plaça de l'Ajuntament, una activitat conjunta amb, amb el, la regidoria d'Economia d'aquí Cerdanyola, que ells fan un concurs d'etapes i tal, i nosaltres posarem una tòmbula i un mercadillo de roba nova i usada, que això serà per recollir fons per l'associació. I, a més a més, posarem un estant especial on es acolliran les firmes per, per això de la ILP. Aviam si és possible fer, recollir aquí a Cerdanyola, perquè, esclar, les 150.000 són a tota Catalunya, no és aquí a Cerdanyola solament, no? Les 50.000. Ah, bé, bueno, però penses que, que les no, 50.000. 50. Les 50.000 són... Som son, 50 federatàries. Som 50 federatàries. Ahir ah. van baixar gent de Girona, de Berga... Mm de Lleida, vull dir, no és només d'aquí. 50.000 són arreu de Catalunya, eh, evidentment, Exacte. per portar a terme. Bé, eh, com dèiem, això és, en definitiva, un pas necessari per portar endavant una iniciativa legislativa popular. O sigui, perquè ens entenguin els, els que ens estan escoltant, no hi ha una llei concreta que reguli el que vosaltres voleu, que es reguli i, per tant, demaneu que es faci una llei al respecte. I, per tant, és necessari... Uh, doncs aquesta recollida d'assignatures perquè el Parlament ho pugui comentar, debatre i, evidentment, legislar. Exacte. Per això es diu uh, Iniciativa Legislativa Popular, perquè sorgeix, no del, del Parlament, sinó del poble, que és el que demana que es legisli aquesta situació. I què és el que demaneu vosaltres? A veure, nosaltres estem ja cremadíssims, eh, les associacions, perquè això ha sortit de... Lògicament, d'un conjunt d'associacions molt sensibilitzades i molt lluitadores que portem anys lluitant contra el nou pla d'assistència que no ens sembla lògic, que portem molts anys lluitant contra aquestes famoses llistes de 3 anys perquè la gent la pugui ser atesa la primera vegada. Llavors, què ha passat? Com que ningú ens fa cas, estem ja molt cremats i més som malalts i tenim poques energies i llavors no ens podem anar manifestant cada dia i tal... Pues hem arribat a la conclusió de que hi havia que agafar com es diu en castellà el, corno, el toro per los cuernos i hem pensat que aquesta podria ser la una idea realment efectiva perquè si això eh, el parlament arriba a aprovar se i arriba a ser una llei això serà el que regularà totes aquesta sèrie de coses que no funcionen ara vull dir per exemple que hi ha un punt en elè es demana que, els malalts FM i síndrome de fatiga crònica no poden romandre més de 90 dies a les llistes d'espera de les unitats especialitzades que es reclamen. Llavors uh -huh. es reclamen unitats especialitzades a, bueno, a les capitals principals, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, i llavors a les diferents àrees que hi ha, sanitàries, una unitat per cada una de les àrees. Uh -huh. Això és principalment uh, l'objectiu principal que teniu, no? L'objectiu principal que tenim és Eh, que s'adoptin mesures eh, que ja les hem demanades moltes vegades i que no se'ns ha escoltat per tal de millorar l'atenció d'aquestes malalties i d'intentar evitar que les enfermedades com el síndrome de fatiga crònica o inclús el síndrome de fatiga crònica que està sortint a, no per, una, per un procés postviral sinó que ara estan apareixent molts síndromes de fatiga crònica per intoleràncies químiques múltiples que aquesta gent mm, és que ho tenen pitjor inclús eh, volem que tot això eh, ho controlin els metges que realment tenen que controlar-ho uh -huh. cada mm, realment és un caos i, i uf, la gent es passa anys donant voltes de metge en metge, això és el que es vol evitar a més a més la gent amb síndrome de fatiga crònica en aquest peregrinar de dos o tres anys a la seva enfermetat em en moltíssim perquè a, a pesar de que no hi hagi tractaments, a pesar de que no hi hagi cura, a pesar de que no se sap de què ve, sí que hi han una sèrie de pautes eh, que es tenen que prendre eh, per poder conviure amb aquesta enfermetat i lògicament és una enfermetat molt complexa que no que no és com la fibromialgia que és del sistema nerviós central aquí hi ha, bueno necessites un especialista que sigui endocrí, un cardiòleg un neuròloga, un reumatòleg, o sí sigui, necessites tot un grup de malalts. Sí. Ai de malalts, perdó, de metges. Mhm. Uh I -huh. que aquests mèdics se pongan d'acord entre sí que no te van me, te manden a un hospital a un endocrino i a otro hospital al del Exact. Al... que sean unidades, unidades a un día sí, sí. otro. Yolanda, porque, bueno, yo te veo que eres una persona joven y veo que si estás aquí debes ser una afectada, ¿no? También de fibromialgia sí. y fatiga crónica. Y tu peregrinar por los médicos ha debido ser también aquello interminable, ¿no? Interminable, sin que me entendieran, sin que me quisieran creer. Llegué a pensar que, que todo esto me lo estaba inventando yo. Pero acércate un poco más y no se te oye bien. Sí, dime. Perdona. Pues esto que llegué a, incluso a pensar que todo esto me lo estaba inventando yo. Y hasta que no descubrí que te, mi enfermedad tenía un nombre, no me quedé tranquila. Ya, ¿por qué? ¿Qué te pasaba exactamente? Pues cansancio, eh, malestar en la cabeza, se me van las ideas, pierdo el hilo de las conversaciones, eh dolor, mucho dolor, es como una gripe, imagínate una gripe, uh -huh. pero constante, cada día, cada día con gripe, cada día con el dolor muscular este, cada día cansada cada día sufriendo porque eras una persona muy activa, hacías deporte, hacías un montón de cosas y ahora no eres capaz ni hacer ¿De golpe la, y por te encuentras así? De golpe y porrazo no, es un poco paulatino, ¿no? Te vas dando cuenta de que cada vez puedes menos. Pero sí, un poco de la noche a la mañana, de decir, bueno, el mes pasado podía hacer esto y este mes no puedo hacer lo que pasa, ¿no? me estoy convirtiendo en una vaga, me estoy, no sé, estoy cogiendo una depresión, que es lo que te hacían creer los médicos. Que tenías depresión y por eso te encontrabas sí, mal. Sí, sí. Y tú veías que al principio te lo podías creer, pero luego te diste cuenta que quizás la cosa no iba de por que ahí, no, ¿no? No, porque pasé una depresión y en una depresión no tienes ganas de hacer nada. En mi caso, yo tengo ganas de hacer muchísimas cosas, pero mi cuerpo y mi mente no me lo permite Yeah. Podeu fer un pequeno inciso? Sí, sí, sí Montse. És eh, es que seria molt fàcil... Eh, a veure, ens, ens col·loquen l'etiqueta, perquè continuen col·locant l'etiqueta, de neuras tècniques i de persones deprimides. Però si fos això cert, eh, les persones que es medicarien, lògicament, tindrien que millorar. Uh -huh. Jo crec que quasi totes nosaltres hem passat en un tractament psiquiàtric perquè és que clar, si de bones a primeres t'enviaven al psiquiatre i estaves malament i et trobaves malament, doncs arribava un moment que tu creies, et donava una medicació tu et medicaves, però és que la medicació no et feia absolutament res tu continuaves igual igual de cansada, igual de dolor, i el que diu ella, tu continuaves tenint ganes de fer coses, però no podies fer-les, llavors mm, això, amb una medicació si fos algo psiquiàtric es curaria clar uh -huh. i no oscura el qual vol dir que psiquiàtric no és. Uh -huh. Té connotacions psiquiàtriques per a senzilla raó com qualsevol malaltia crònica, com una esclerosi múltiple, o com una persona que té un VIH, totes aquestes persones pateixen de depressions, o moltes persones que han tingut un càncer i encara que l'hagin superat. Per el fet de tenir una malaltia, doncs, important. Exacte. Mm -hmm. Això et produeix, la, la depressió te la produeix, aquesta sensació de dir, jo voldria, jo voldria, jo voldria, a mi em vindria de jo voldria fer, i no puc. I no només eso, sinó l'entorn que no te entiende que te dice tu lo que no quieres és trabajar tu lo que no quieres és es esforzar eres una vaga mm, levantata teelles coses i tu quieres hacer esas coses no, els props mèdics nosaltres hem sentit comentaris de metges de dir, miri, a dir midi senyora gustero que li passa que té molt temps lliure i lo que té que fer és anar-se'n a treballar i deixar-se d'històries Això li dius a una senyora de la neteja que està treballant per exemple al Wap que està gallades amunt gallades avall i tal i qual, i aquesta senyora és mmm, Bueno, d'aquí se'n pot anar el suïcidi, tranquil·lament, perquè ja li poden dir missa, i dir, escolta, jo no puc amb el motxo, vull dir, he d'estar 8 hores amb el motxo, com vol que me'n vagi a treballar? O si és que no puc. Mm. I és, això, per la persona que ho viu, és molt angoixant. I jo penso que tots aquests comentaris que els ha fet a moltes persones, també els han abocat a les depressions. Perquè, clar, tu que et diguin, tu el que tens que fer és anar a treballar, perquè ets una cantamanyana i una quantista. Clar, tu te'n vas a treballar perquè no et toca més remei. I tens que tornar a agafar una baixa perquè no pots. I després aquesta baixa no te la contemplen perquè et fan tornar a treballar i no pots. I moltes d'elles acaben, bueno, doncs pues que l'empresa les despedeix. I això què comporta? Una situació econòmica i familiar molt tensa. Què comporta? Més problemes a casa. Què comporta? Empitjorament de l'enfermatat? Perquè anem afegint-hi situacions tenses, problemes. Eh... I és un cercle viciós molt dur. Jo crec que aconseguirem que això... passa que nosaltres som les pioneres, no? Vull dir, s'ha començat a lluitar per aquestes malalties relativament fa pocs anys. Pocs anys. Fa anys, però pocs anys com per aconseguir tot el que volem aconseguir. Exacte. Aquest... És que és una malalties que fa poc que, que es coneix a nivell general, que la gent sap que pot, que, que pot existir, i com tu deies abans, era, aquesta és una figa flò, tu, eh? No, vol, aquesta, eh? a més, mira... No vol, el, el, el que, que deia, ah, aquesta no vol treballar, és es una sí. figa flò, tu, mira, u, Però... que treballi tu, que és el que fem tots, tu, partir... que jo tampoc m'aguanto sí. de dolors i vaig, per exemple. Si tu estàs cansada, no? jo també n'estic cansada, eh, que exacto. me pego 8 hores. Però mira... No. I no és això, no és això. A partir d'ara, en el congrés que es va fer Florida, aquest mes de gener... Es va parlar molt d'aquesta connotació del nom que li havien posat a l'enfermatat, de síndrome de fatiga crònica, perquè això ja dona lloc a una mica de recochineo, no? Jo, sempre estàs cansada, però jo també sempre estic... L'han canviat, el que passa que paulatinament ho faran, perquè ara hi ha molta gent que té capacitat sobre aquesta enfermetat, amb aquest nom, i seria molt conflictiu, però realment el nom de l'enfermatat és encefalomielitis miàlgica. O sigui, que si algú toca molt els pebrots algun dia, tens un síndrome de fatiga crònica i se n'enrigua, dius, no, jo tinc encefalomielitis miàlgica, senyor. I això sí que sona sèrio. Perquè, a més, és sèria, l'enfermetat. Ja, ja, ja. És bueno, qüestió... penós, hem arribat a aquest punt, eh? Ja sí, sí. he de canviar-li el nom. Tenint una compte que no tenim massa temps, eh, us queden tres mesos per recollir signatures, uh -huh. després es presentaran al Parlament, m'imagino, per sí. començar ja la tramitació. O sigui, que el Parlament ja els grups polítics comencin doncs, a debatre... No, i... llavors hem que... sí. mm, de repassar totes les firmes... Confirma que totes les firmes són legals, mirar tots els fedetaris que no... Bé, bueno, tot això, i llavors es passarà al Parlament com a proposta de llei i allà serà on el tindran que aprovar. Esperem, pot passar temps, eh? Jo crec que passarà algun temps, sí. Passarà algun temps, però bé, bueno, eh, com ja sabem, eh, en aquest món no es pot dir mai res, perquè potser diem, passarà molt de temps i no passa tant de temps. El que passa és que com a les coses de paració més però ama, això de moment ja està, vull dir, sí. que és el més important. Si sí. això no es fa, evidentment es mai. És un pas molt important que almenys lo hayan admitido a tràmit. Claro que sí. Lo no, que... i mes a més això indica que, a més és una idea pionera, eh? és el primer país que ho fa. Bueno, primer país, Catalunya. Mitja Espanya no té res que veure la resta d'Espanya amb això. És una, una cosa que s'ha fet a Catalunya i els que tinguin que firmar tenen que estar empadronats a Catalunya, lògicament. Doncs eh, res més, no ens queda més temps, per continuarem parlant del tema, evidentment, eh, i de l'enfermatat, també, perquè ho fem bastant sovint. Eh, moltes gràcies, Monsagrat Campistó i jo, l'Anda Fernández, per estar aquí amb nosaltres. Que vagi molt bé eh, el vostre treball que ara teniu per davant, que esteu bé físicament el millor possible per treballar i aconseguir el gràcies. màxim possible d'assignatures a la nostra ciutat. I nosaltres serem, evidentment, els primers que també signarem perquè ho volem. Això t'ho iba a decir, no de nosaltres, depèn de toda Sardanyola que, que, responda, que responda adequadament. Doncs pues en això sí. estaremos. Moltes gràcies a les dues. ¿vale? Gràcies a vosaltres. A